ПОЛТАВА-2007 Якщо українське лівобережжя уявляти собі лівою частиною певного живого тіла, то Полтава в цьому тілі є безумовним серцем. Воно б'ється дещо сповільнено і не любить занадто часто хвилюватися. Воно таке, яким і належить бути українському серцю. Добре, сліпе, м'яке і дещо ожиріле. Воно визначає всю життєдіяльність українського організму. Такого, яким його бачать і осязають з Москви. Чи він такий насправді? Насправді невідомо. Тобто сьогодні вже невідомо. Існують варіанти. Але Москві найкомфортніше дивитися на нього саме так. І саме так його розуміти через велике і сповільнене полтавське серце з усіма його галушковими шлуночками. Пам'ятник галушкам. Це принаймні зрозуміло. Це вписується. Це щось таке, що не несе в собі жодного екстремізму, за винятком кулінарного, так екстремально засмакованого в усіляких гоголівських пацюках. Таким чином Полтава – це наша піддатливість». Наша софт-версія, тобто назва не однієї поразки, а, можливо, всіх. І це припущення дивним чином вивищує її в моїх очах над усіма іншими містами нашої непереможно-переможеної країни, що в ній питома слабкість і нездатність чинити опір напряму корелюють із такою ж питомою незнищенністю. Так що, коли ми опинилися в самому серці цього серця, тобто на Івановій горі, то звідусіль на нас полізла історія. Вона і раніше час від часу вискакувала із засідки в цьому історичному місті, але тут вона просто так і поперла, і ніби газ позаповнювала собою весь наданий нам простір. Тобто наш простір став її простором. І зрозуміло чому. З Іванової гори ми дивилися на схід і трохи на північ. Зрештою, ми не могли в той бік не дивитися, бо там, на іншій горі, виблискував Христовоздвиженський монастир. Здається, це трапилося вже після садиби Котляревського. Вона була чиста і бідна, до такої міри, що красиве панське слово «садиба» Ніяк її не пасувало. В одному з юнацьких віршів я означив її як «многоцінну». Навряд чи я намагався бути при цьому іронічним. Це вийшло само собою. Можливо, я вжив саме це слово з огляду на римування. «Многоцінна» я заримував із «провінційна», а «провінційна» стосувалося Полтави. Живучи в тодішньому Франику, я мав деяке право Сумнівне, звісно, розташовувати ліричного героя посеред провінції, зажбурювати його поглибше в її нудотну пащу. Що більше її провінції, то більше ліричного героїзму в героєві. Уся провінційність української поезії в тому, як героїчно вона весь час намагається долати свою провінційність. І все ж я тепер не про це. А може і про це хоч іншими словами. Бо коли ми дивилися в бік монастиря, той хлопець, один з наших полтавських провідників, здається художник, повідомив. «Отамо в монастирі засіли шведи з мазепою. А звідси, де ми стоїмо, наші палили по них із пушок». Так було накликано ще одного поета. Навіть і після смерті Іван Степанович Мазепа не знайшов собі нітрохи трохи спокою. Він помер неподалік молдавських бендер, де турки, про всяк випадок, надали йому політичний притулок невдовзі після полтавської поразки і втечі. Причиною смерті начебто стала хвороба, що її назву краще не згадувати. Мазепу поховали в румунському місті Галаці в одному з монастирів. Проте його тіло пролежало в могилі зовсім недовго. Місце поховання в пошуках коштовностей розрили збунтовані яничари. Рештки гетьмана вони начебто викинули в Дунай і тим самим збагатили міфічно-символічне значення цієї річки ще на одну легенду. Кістки Мазепи ніяк не хотіли йти на дно. Здавалося, вони так і пливтимуть поверхнею Дунайських вод аж до Чорного моря. Деякі джерела стверджують, що Мазепину-могилу спустошили зовсім не яничари, а російські солдати. У такому разі цей акт набуває ледь не ритуальності, а банальне мародерство обертається політичною розправою. У своїх покараннях Росія завжди йде до кінця і навіть далі, вона вдирається в потойбічне. Ось уже триста років усі священники Російської церкви зобов'язані проклинати Мазепу під час богослужінь у першу неділю Великого посту. Це називається анафемою, і вона з Мазепи досі не знята. Адже Мазепа для Росії – щось більше і потворніше, ніж просто зрадник і просто вражина. Цей вельможа – державець і не в останню чергу вічно закоханий поет – якому приписують меланхолійну пісню про чайку небогу, що вивела чаєняток прибитій дорозі, безсумнівну алегорію України з її фатальним географічним розташуванням поміж значно сильнішими й агресивнішими сусідами, в уявленні росіян якимось, хто здійснив замалим непервородний гріх? Мазепі приписано ледь не деміоргічну, демонічну і, що важливо, першу диверсійну спробу зруйнування єдиного славянського світу через відрив українців. Мазепа нібито розвернув їх обличчями на Захід, уперше спокусивши альтернативною версією їхньої ідентичності. Таких розворотів не пробачають, принаймні, в Росії. Для росіян Мазепа – той, хто створив прецедент. Насправді ж учинок Мазепи найменшою мірою ідеологічний – Восени 1708 року він лише з кількома тисячами свого війська, більшість якого за ним не пішла, керуючись насамперед не надто раціональним критерієм меншого зла у вкрай виснажливій для своєї країни північній війні, переходить на бік шведського короля. Реакція Петра І є миттєвою і дещо істеричною. Це ненависть учня до вчителя – який покинув його на користь нового і молодшого. Саме тому Петро влаштовує привселюдну екзекуцію з позбавленням недавнього героя всіх його звань і відзнак та символічно карнавальним переламуванням шаблі. У пудолу Мазепи наказано волочити вулицями і топтати ногами, а на сам кінець повісити. Троє, як завжди згідних на все митрополитів, відправляють службу – під час якої проголошується відлучення Мазепи від церкви. Таким чином грішника остаточно вигнано з раю, того, який називається російською державою і богом, у якому є цар Петро. Проте існування такої собі західної партії в середовищі українських еліт, започатковане аж ніяк не Мазепою, і є тенденцією такою ж давньою, як і її протилежність, себто тяжіння до Сходу. Своїм перебуванням поміж Україна просто приречена на протистояння геополітичних орієнтацій у виконанні двох антагоністичних партій. При цьому російська партія здебільшого перемагає тактично. Перш усього це відбувається завдяки тому, що втручання Росії в безпосередній перебіг подій завжди і в усьому значно активніше, рішучіше, ніж втручання Заходу. Рівень інфільтрації агентів значно вищий, а фінансові вливання фактично необмежені. Росія чудово користується просто таки архетиповою схильністю українських еліт до внутрішніх конфліктів і легко та ефективно корумпує їх. Механізми дії цих важелів відпрацьовані протягом століть. Натомість, яка з партій перемагає стратегічно, залишається вічно відкритим питанням. Саме тому ми і перебуваємо нині там, де ми є, у сірій зоні добросусідства, поміж Європою та чимось іншим. Саме тому Полтава, з її обважнілим серцем, усе ще залишається нашим великим невідомим. Але повернімося до проклятого царем і попами злощасного гетьмана Івана Степановича. На час Північної війни, щедро обтяжений роками і досвідом, він не міг не усвідомлювати своєї приреченості у протистоянні Росії та російській партії. І в той же час, як поет, не міг собі в цьому протистоянні відмовити. Поетична інтуїція не зраджувала. Можливо, вже тоді він побачив себе цитатою з Байрона чи навіть Пушкіна. Відчайдушно хапаючись за життя, він поставив на молодість 18-літнього шведського короля і свою 18-літню коханку. Йому здавалося, що разом з ними його шанси не такі вже безнадійні. Незважаючи на прізвище, в якому закодовано промах, Мазепа грав азартно, як усі, для кого участь є важливішою від перемоги. Завдяки цьому перемогами стають поразки, а ціль залишається недосяжною, чистою, і все ще спокусливою.